Махідевран У Стамбул Прийшла чума З чорною віспою Драбина Минуле Навіть відступаючи в людині не зникає безслідно Воно приплітається З сущем, Іноді лиш маячить на обріях свідомості Зринає у болючому Спогаді Або ж приходить у снах Хто вона – Хурем чи Настася? Що в ній переважить для неї самої? І чи довго втримається вона в неприродній своїй розполовиненості, коли минуле відібрано їй навіки, а нинішня – примарлива, непевне і тривожне? Тої ночі, коли султан висів із своєї барки в садах гарему, прийшли до неї два страшних сни. Перший був для хорем. Власний не сон, а страшна ява вимираючого Стамбула. Мертві доми, мертві вулиці, величезні чорні вози вивозять трупи за брами Стамбула. Везуть їх назустріч переможному війську, яке султан десь веде під Делграда. Чорні люди у просмоленому чорному одязі витягають умерлих з будинків, підбирають на вулицях, у дворах мечетей, на базарах. Закрито Бедестан Спорожніли мечеті Не лунають із високих мінаретів Дзвінки Азани Моядзинів Скрізь тільки сліди смерти Пожеж, грабувань Ці моторошні вози Повні трупів Чорні вози, чорні коні Чорні люди В чорному просмоленому одязі І чорні вогнища За брамами Стамбула Де палено трупи І ось вона Іде по мертвому Стамбулу, і ніде нічого живого, ні людського голосу, ні пташиного співу, ні звірячого криху, тільки мертвий сплеск води в мармурових водограях, на плитах яких уперто повторюються слова Корану про те, що тільки вода всьому дарує життя. Іде по Стамбулу не Настася, а Хурем, султанська жона, Башкадуна, а і на зустріч крізь задірне капу входить султан Сулейман. Без супроводу, сам один, і не на коні, а пішки, весь у золоті, сумний і нещасний, і простягає до хорем руки, благаючи чогось, і тоді вона бачить, що золото на ньому так само чорне, як усе в мертвому Стамбулі. Ні прокинутись, ні застогнати Від моторошного видовища смерті Бо кинути її у безодню нового сну Тепер уже сну для кошмару Тепер уже для Настасі Для тої, що була десь і колись Але й для тої, що є тут розполовинена Між минулим і теперішнім Між життям і недінням Нестерпнішим і тяжчим за вмирання. Ніби послала її матуся Олександра в погріб зібрати із стоїнців сметану в риночку, бо смажила для свого панотця отця з сиром, плескаті на сковорідці, змащені маслом. Гарячі пиріжечки з холодною густою сметанкою пан отець дуже любив. Погріб був у дворі коло малинника, великий і глибокий. У погрібнику висіли попід бантинами пучечки сухих трав, які матуся збирала для відомих тільки їй самій потреб. Важка дубова ляда закривала отвір так щільно, що підняти її міг, хіба що дужий чоловік. Але Настася уже давно приловчилася закладати у велике кільце на ляді дрюк і вправно виважувала її. Бо в літній день часом доводилося бігати до погреба не раз і не двічі, а помочі від пану годі було сподіватися жіноцтву лісовських. Тримаючись за дерев'яний брус рами, Настася стала на верхній щабель драбини, намацала ногою наступний щабель, перенесла вагу тіла на ту ногу і враз відчула, що щабель вломився під нею. Насилу втримавшись за брус, вона шугнула всім тілом униз, зачепилася за наступний щабель босими ступнями, обережно посунула руки по стояках драбини, трималася, власне, більш руками, ніж на о тому щаблі. Коли ж стала намацувати ногою наступний щабель, той, на якому стояла, теж вломився, і вона сповзла вниз, ледве не закричавши з переляку, неспроможна втриматися самими руками. Той новий щабель, що і вона вдарилася в об нього обома ногами.